Things have come pronto? Ci sentiamo? Ci siamo, ci siamo. Siamo in onda. Questo sì, sì, siamo sì. in onda. Siamo in onda. piccio coi microfoni. È spirito di patata. E tra è poco un nuovo ci, anno. È un nuovo anno, tra poco la sigla. E sappiate che anche questa sera, <ride> l'ospite, anche quest'anno, anche quest'anno, niente. Ci tocca l'ospite indesiderata. Vabbè, sigla. This and the other. Walai go for this and that goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done. You say either, and I say either. You say neither, and I say neither, either. Neither, neither, neither Let's call the whole thing off You like potato and I like potato You like tomato and I like tomato Potato, potato, tomato, tomato Let's call the whole thing off But oh, if we call the whole thing off we must part and oh if we ever part then that might break my heart so if you like pajamas and i like pajamas i'll wear pajamas and give up pajamas for we know we need each other so we better call the calling of off let's call the whole thing off Laughter and I say laughter you say after and I say after laughter laughter after. hey Ehi, hey, ci siamo, ci siamo, siamo in onda, Radio Onda Rossa, l'ultima parte del martedì autogestito da femministe e lesbiche con Spirito di Patata, la trasmissione di Femminismo Pop, lo 06 49 17 50, è il numero di telefono al quale ci potete contattare, ci potete fare compagnia facendo degli squilli, qui si illumina tutto lo studio. In una atmosfera di penombra serale per fare compagnia. Ma che capelli hai? Siamo, <ride> siamo da sole e possiamo fare e dire che quello che ci va. Fa possiamo dire quello che vogliamo oh, quest'ora. E, sì! Lo dico sempre: che Spirito di Patata è la linea comica del martedì, ma anche un po' della radio, forse. Ed è è già la luce rossa! Già la luce rossa ci amano, sì. <ride> ci e, amano. Ci trovate con l'hashtag Spirito di Patata su Twitter. E su Faccia Libro. Non ci trovate più, forse. Ci... Ah no, allora no, a Spirito di ancora. Patata ci trovo, non trovano più le singole persone. Non so se avete ascoltato la trasmissione mini piper di questa sera. Che era sull'acquario di Facebook. Se ve la siete persa, troverete poi il podcast. Comunque quindi così facciamo un po' di autopubblicità all'MFLA e, e oggi, ce ne sarà un'altra settimana prossima ma noi parliamo, allora, com cominciamo, ma noi parliamo cominciamo, e, eh, cominciamo con lentezza io ho sentito un po' pa di trasmissioni le prime trasmissioni del, dell'anno uh, 2013 di Radio Onda Rossa e c'è chi se l'è fatta col torrone e le patatine in bocca con i rimasugli della calza e quant'altro anche noi partiamo soft partiremo con con due birre, con due birre <ride> no. magari con uh, uh, qualche pillola di oroscopo E con i doni della Befana Sì, sai, alla Befana ci si regala Sai cos'è la Befana Cos'è la Befana? Ci si è, arrivano libri Poi magari non solo alla Befana Magari avete avuto tempo durante queste eh, pause natalizie Di leggere, di acquistare dei libri E di dedicarvi alla lettura dei libri Che avete lasciato sul comodino E erano rimasti abbandonati, perché non, eh, non riuscivate, non avevate tempo per leggere bene, io così è successo quindi mi ah, io non riassunto sono riassunto della mia sempre. vita <ride> nell'ultimo anno, ecco mi sono dedicata alla lettura e per la Befana mi sono autoregalata dei libri quindi vabbè, vi racconto qualche cosa ma invece qui la nostra ospite non desiderata ha detto che lei legge ma non vuole parlare dei suoi libri che legge <ride> e questo lei non è legge. molto lei che cosa fa, tu cosa fai con i libri? Stai ridendo? Vabbè Mi mette sotto il tavolo Che cosa fai con i libri? Io ho detto che stasera leggerò l'oroscopo Va, Va bene E basta, si ferma mm -hmm. Ok, questo. si ferma In mezzo Noi... Allora, faccio... Siamo spiriti... Ma di... soprattutto eh. Facciamo un sonnaggio... Sarei tipo... troppo spiritose comunque Eh, sì. lo sappiamo 2.0 eh. Vi hanno regalato degli e-reader, state cominciando a leggere gli e-book. Ossia... Sì, ma che da mo? Ma. Io ce l'ho. Ah, da dio. mo, da mo proprio. Sì. No, non facciamo vaniti ferro adesso no, Vabbè, infatti <ride> eh, ah, Quindi queste nuove modalità di lettura Si affacciano anche qui Ma sì, ma perché Allora, per esempio Posso dire che lo, quello che ho letto? Cioè quello da, che ho sì. comprato Che ancora non ho letto Sempre per lo stesso no, motivo no. di prima che No, non ho no letto perché, perché ho secondo me tempo. poi finisce eh, come gli MP3 Che, che, che uno comincia a, a, esatto, a scaricare E fai... poi dice Ho scaricato tanta musica, ne ho ascoltata forse un decimo, non so più che Non mi ricordo so. se era 0,99 o 1,99 o massimo 2,99, comunque c'era una promozione e mi sono comprata il, il libro di Murakami, il Q84, 84. A, appunto a questo prezzo, sì. e ho detto, ah cavolo. E io altro. mi rivendico di avere la versione rigida in Audi, volume 1 e volume 2. Brava, ecco. Già non, non... Queste sono cose importanti per l'anno nuovo, no? <ride> che che sì, sì, perché scusa. comunque la copertina rigida può servire <ride> a fare molte cose, no? Te la porti alla manifestazione, te la porti. La puoi portare alla manifestazione, <ride> oppure può essere un tavolino. Puoi bloccare le porte. Poi, che ne so, puoi farci delle cose sopra... Sai che no. libro! Eh. Quelle cose che fate voi, <ride> Ragazzi di oggigiorno giorno. Ah, che tipo ti... i tagli che veni. I, ritagli. <ride> Vabbè, dai, I pupazzetti. Ascoltiamoci una canzone Ciao. molto spirito di patata. Una zebra qua, qua. Me l'ha data tempo fa, qua, qua. Un'unna amico di papà, pua, pua. Una zebra Beh, Che c'è? Qua, È una grande novità, la famiglia non so fa, non bua, una zebra buata, eh, che c'è? A vula, a bua, a bua, la chiederanno! Buwa buwa buwa la, la zebra una zebra Buwa buwa È una grande Dij se je di bua Una zebra bua Be... che c'e? A bua Una zebra bua E' una grande novitā Bua bua mi l'ha dato malajā Bua Vecchio amico di papā Una zebra bua Be... che c'e? A bua a a Grande Mina, una zebra pua e ve lo dico, oggi il swing sarà tutto su... su sulle zebra sul pua po No, sulle, sul no, pua Sul pua <ride> Non po vediamo un'altra canzone sul pua No, no, non volevo dire, <ride> sarà tutto sul po. pua no, Io sono ai controlli della musica, quindi sarà. il ritmo sarà tutto un po' così, swingato tru, tru, tru, tru. Scusa, Glo, ah, ma tu lo sai qual è il primo fumetto davvero queer? No Aspetta che lei ha ah, aperto per una volta S Spandex Diciamo eh, Spannex Kleinex Spandex, Spandex. Mm. <ride> Spandex <ride> è il primo fumetto in cui i supereroi sono rigolosamente omosessuali. Che è un po' diverso Comunque L'ador ah, <ride> Eh sì, regà No, però, sai che ti dicevo? Vabbè, sì, però cara. è queer A proposito di fumetto queer non <ride> non Ma comunque anche che... Batman Non lo era Non, non, non ricominciamo ma, po Posso leggere che... questa eh, cosa e ah, Molto interessante? No, Scusate no. eh, Voi avete no. sempre a dire Su questi ragazzi gay? Non lo so State fissati. Anche quest'anno? Anche quest'anno Il tema è sempre quello? Sì, il tema è sempre, è sempre, quello. sempre no, quello Posso dire una cosa? Aspetta, aspetta Devo dire una cosa Allora, ho postato Dalla pagina Facebook Di Spirito di Patata Un articolo Eh, in cui c'era un calciatore sposato con tale Freddy, Dreddy, ma non mi ricordo Vabbè, era un calciatore che era sposato Freddy. con un nome inglese quindi non avevo percepito questa cosa che invitava, un calciatore inglese, che invitava eh, tutti i, i calciatori omosessuali a dichiararsi in maniera tale da uscire fuori dal buio e giocare più serenamente insomma, a me sembrava una cosa interessante E là Un'altra un redattrice del martedì, Dona Sonica è molto attenta, mi diceva, vabbè, sì, bello, interessante, ma alla fine è l'ennesimo calciatore omosessuale che dice, eh, dai, su, uscite fuori dal buio, facile parlare per te, anche se è una cosa da affrontare, visto che eh, saranno, quanti so, 500 uomini, uno di, tra cui 500, nel, cioè ah, sarà omosessuale, per anche per statistica, no? certo, e ho fatto, ah, ma dai… È, è etero, lui non lo sapevo. Però allora io penso ma perché lui stava a parlare di? Perché? Fa, cioè, nel senso, che esempio dai tu? Perché parli tu? Allora, ho pensato un po'. È sì, un no po' come anno. nel spirito di Patana. Forse no? di, di, di, Dilla Dilla. Però. Eh, perché? Perché Cosa? parliamo? Mi sto dicendo te perché stiamo sempre a parlare di gay e di lesbio. Basta, so. parliamo di altre parliamo di libri. Cosa hai visto? Cos'hai detto? No, posso, posso parlare di questo fumetto, cioè, no. sempre, sempre a parlare di gay. Tu hai questa tensione così? Ma so, abbiamo capito. Cioè, in fondo ti piacciono. Diciamo certo. Diciamo. Beh certo, so come Arisa, ti piace, io Ti piace <ride> un po' la compagnia, ok? Beh, dipende. Ma lo sto di a te, Clou, perché, perché si inserisce in questa discussione? A te e lo sappiamo che ti piacciono solo le donne. Oh, allora possiamo dire che questa raia, ma possiamo dire che Clone no. Clo non esce più. No. <ride> tu te ti piace vuol le donne e gli uomini? Eh? Clo, adesso adesso sappiamo più. che ti piace la minestra, Cloro, va bene. Lumbness. Laminestrina bah, Vabbè dai, leggisci di Spandex allora, Spandex è il primo fumetto in cui supereroi sono rigorosamente omosessuali, e vabbè L'autore è Martin Eden giovane autore inglese che promette davvero bene Gli eroi di Spandex da non confondere col famoso tessuto elastico o forse sì sono Liberty, Glitter, Mr. Muscolo Indigo, Baccia, Indiva e poi Tra parentesi, le ultime tre sono lesbiche, non so perché specifica. Da qualche giorno la Titan Books ha pubblicato una raccolta con i primi tre numeri della serie Spandex, Fast and Hard. Nel primo numero i nostri supereroi devono affrontare una lesbica di 15 metri. Nel secondo numero i nemici sono dei ninja giapponesi. ta ta ta. ta. Bello però, no? Molto, interessante. Posso, molto mi, interessante Mi allaccia molto Mi allaccia, mi aiuti, vai, mi vai, mi aiuti da, da, Vedi che ti aiuta. Poi, poi dici che sono desiderata Ma alla fine mi vuoi cioè. Ah, Mi aiuti e a parlare di, eh, di un libro Che mi sono regalata per la Befana E eh, mi sono regalata Di Alison Batchel Sei tu mia madre Ah l'ho letto Di già da lei. Io ho letto quello del padre Io ho letto Dykes FUNOM Dykes E poi quello sul Funom. padre Fanom, Fan, sì, fanom. Ah, ah. E poi ed in effetti quella è sul padre e questa è sulla madre sì. per cui Chiude il cerchio sempre... Poi adesso che ha raccontato tutto di se stessa Non si sa cioè, Di che scriverà? Eh, sarà così E vabbè niente, lo, per il momento lo me lo sono solamente regalato Quindi ancora lo non devo aperto, leggere non, non, ho per, no, non, non ho fatto in tempo Ah, a... quindi non possiamo fare spoiler Non possiamo fare spoiler, vabbè non lo facciamo nemmeno no, per gli ascoltatori e le ascoltatrici e, Però, però, però, adesso l'ho visto che la vedo qua Vi parlerò, farò la recensione della mia lettura natalizia No, lo sappiamo Vabbè, lo sai, non, tu non lo... Trombali. La mia lettura natalizia è stata ehm, il seggio vacante di, della Rowling Ma ti credo, ti sei sposata con sta... No, non mi sono sposata <ride> Prima di tutto vi voglio dire una cosa Che la Rowling è femminista E lo dico qui da questi microfoni Qui lo dico No, e no qui no, non lo nego no, no, qui, E qui non lo nego Non lo allora. nego Questo libro si iscrive nella una tradizione tutta inglese di eh, narrazione di un milie eh, specifico no, dei prati no, no, verdi. No, no, no, no, no, di una classe eh, eh, ho detto di un milie particolare, cioè Scusi. che in questo caso è un paesino eh, periferico di massimo 20.000 abitanti con tutte le classi sociali da Eh, il proletariato, il sottoproletariato la piccola borghesia, l'alta borghesia con una critica sprezzante alla Dickens alla Orwell di Fiorina la Spidistra eh, alla Stevenson rientra un po' in questa tradizione inglese, questo libro della Rowling e eh, lei è veramente feroce nella critica a, a questi disvalori borghesi e, mh, è feroce brava, abilissima nel descrivere le violenze piccole e grandi degli uomini sulle donne mm, ci sono dei pezzi anche molto forti perché eh, racconta di violenze eh, efferate eh, che sono anche difficili da, da leggere e da digerire la storia sono 500-600 pagine che si leggono mm, non è un giallo è, ci sono due storie lesbiche Una, una e mezza diciamo, sì, ci sono dei personaggi molto interessanti e, e uh, sebbene ci siano uh, pochi personaggi positivi, pochi, tutti questi personaggi positivi sono donne, di uomini che non se ne salva uno proprio perché sono raccontati, comunque racco è una critica alla società contemporanea borghese, quindi... C'è la, uh, diciamo la schiaffia a destra e a sinistra. Però, al potere um, diciamo al potere, al, no, al potere alle dinamiche. Alle dinamiche de becere meschine umane. Sa descrivere molto bene l'animo umano. Io lo consiglio, è un bel libro. Casual, eh, il Seggio Vacante. Eh, vabbè, ma te questa... l'hai letto in spagnolo che lo sto per dire. No, ah, The perché... Casual Vacancy. Ah. No, perché c'è ah, una copertina. Perché tutto inglese uno <ride> <È> sempre, come... <ride> <ride> sempre come. Tu non sai, vabbè, vabbè. Tu non tu sai, tu non sai. E... Tu non sai Va bene, questo è... No, comunque io ce l'ho... E voglio... Tu l'hai letto Indigo Blue? Sì Beh, Vedi No, io quasi tutti i fumetti lesbici li... che hanno pubblicato in Italia li ho letti Non tutti, quasi però Però questo non l'avevi letto Quale? Questo qu che no, ti questo... dicevo, ah, Spandex Questo no, me lo cercherò Vedi Eh, no, io ho la notizia veramente super pop e commerciale Dai, no. Io non so se sono pronta No, tu non sei pronta Allora, di solito si parla sempre di boicottaggio mm -hmm. Dei prodotti commerciali Io invece voglio fare una campagna a no. favore dei sughi Altea No, non si può promuovere qua Ma che stai cosa sta promuovendo un prodotto su Radio Ondalosa No, <ride> allora, dovete capirmi Cioè, a parte che gli spot sono tanto carini solo che non sono più in onda ovviamente in televisione perché eh, per, per fare la promozione dei sughi del pesto, insomma del sugo eccetera, questa casa di produzione italiana ha fatto degli spot con del, delle coppie gay e lesbiche che si baciano dopo cena pranzo pranzo cena ci sono i resti del del del, del pranzo e della cena e poi ci sono loro, loro due che si baciano ovviamente queste pubblicità non vanno più in onda eh, nelle reti sono andate in onda giusto due settimane nelle reti diciamo generaliste eh, beh, sono dopo le 23 non... e adesso ovviamente sono state censurate eccetera, eccetera E poi comunque, soprattutto, a differenza di quell'altra mega produttrice di mobili inutili... Loro uh, sono consapevoli degli smotti che hanno fatto e li sostengono L'amore è sempre uguale, fanno sapere dall'azienda quando, eh, quando in un bacio si riconosce l'amore non c'è molto altro da aggiungere Vogliamo solo raccontare l'amore che può avere molte forme E' su è e una su tutte che lo rappresenta in modo universale, il bacio Io quindi adesso lancio una campagna di sostegno ai sughi Altea Compratevi sui Keltè Invece di comprare le altre marche E baciatevi E baciate Esatto Sono fatte di sugo Dopo, dopo gli spaghetti Mentre c'è il sugo addosso Date pure un bacio Mamma mia sta cosa Esatto bravo. Esatto Esattamente Un po' sozza Cioè sta andando oltre la minestrina Capito? Cioè ormai capito, Cioè eh. la minestrina In realtà non è che Non ti lascia niente De fuori così E invece il, adesso, il sugo, sugo dottor dottor tutto. Cioè se fai solo un po' di rumore No? Invece Invece <ride> <ride> Invece il sugo, in effetti, te lascia tutte le cose anche addosso. addosso sì, succede, soprattutto no? per, per chi si sbroglia. Eh, tipo io io mi sbroglio, la puretette Io mi, mi ricordo mi... così, eh. E non so se sei cresciuta. Nessuno se eh, che non sa che No, so, chi no chiaramente. Eh E allora, quando te dice "Oddio, mi devo levare la maglietta", anche quello un po', cioè, no? Carino è carino questo della maglietta. Eh. Oh, oh, oh, che strategia tutte, va a mettere la cassa. Senti, no, lo devo dire dopo delle, di Berlusconi, delle comuniste, delle femministe. Delle femministe comuniste. Adesso siamo noi, finalmente. finalmente siamo le nemiche. Siamo noi, siamo noi. siamo molto contenti vabbè. No, siamo le siamo sul pezzo, siamo. Sì, 10 minuti fa pare che Berlusconi abbia detto che le sue vere nemiche sono le comuniste femministe. Quindi noi tendenzialmente comunque, non perché ci sentiamo perseguitati, ma ne siamo contente. Noi ci stavamo litigando su quale oroscopo um, dire prima E siamo arrivate sì, perché... alla conclusione che ci leggiamo prima i nostri Perché non siamo... <ride> Quest'anno è il segno dell'acqua Abbassa l'ascella no. L'acqua, l'ascella, scusami <ride> Che trasuda no, Quest'anno è l'anno dei segni d'acqua, diciamolo per trovo. bene Cioè, quali sono i segni d'acqua? Vediamo se lo sai Io lo so Dai. Eh. Sono pesci, pesci. Sarei io. Che sarebbe io? io. Poi c'è Scorpione. e Poi c'è. Il cancro cancro. cancro che sarei io, ma no. <ride> sì. ah, quindi cominciamo dai segni dell'acqua. Iniziamo dal cancro. Dai, trovalo. Lo leggi tu o lo leggo no, io. No, leggi lo te, scusa. Eh, <ride> Giustamente, non mi voglio interessare delle faccende altrui del, facendo altrui, eh, poi magari incontri una che è del cancro. Non sei avvisata. Comunque ha ragione, ottobre. infatti, aspetto. Uh, bene, metti che... Le mille e una notte è la celebre raccolta di fiab fiabbe orientali che risale al decimo secolo, la cui trama certo conoscete, ma la ripetiamo per i più distratti Il re persiano Shariar eh, è stato tradito da una delle sue mogli, per questo, assurdo motivo, sceglie di uccidere le sue spose al termine della prima notte di nozze, quando si dice una botta e via Tocca a Sharasad che si è offerta in cambio della sorella. Per salvarsi la vita, la ragazza racconta ogni sera al sovrano una nuova fiabba in cambio di aver salva la vita. Il sultano incuriosito cede a questo baratto per mille notti, poi si innamora e le fa salva la vita. Il racconto di Sharasad è il contrario accanito dell'assassinio, scrive Foucault, e il terzo ripetuto è lo, è lo sforzo, sforzo ripetuto ogni notte per riuscire a mantenere la morte fuori dal cerchio dell'esistenza. Questo per dirvi che la vostra convinzione che le parole, anche le più piccole, come le immagini e i desideri, cambino la vita, trova fondamento in culture antiche. Nell'anno che verrà, non cedete mai al silenzio, trovate sempre, per voi e per chi vi dorme accanto, per ogni giorno e per tutte le notti, le parole per una storia nuova. Questo è l'oroscopo di Foucault. Yes! Ok, leggiamo lo scorpione. Lo so, la cosa vi sconvolge un po', quindi ci arriviamo pian piano, in modo tradizionale. Il vostro pianeta dominante è Marte. Questo spiega la vostra intelligenza determinata, il bisogno di schemi, la gelosia, l'intuito e anche una certa spigolosità nelle relazioni. Questo determina che l'amore è sempre pieno di piccole tensioni e il lavoro tema di piccoli scontri. Salute, non ne parliamo, perché un po' porta sfiga e un po' non avete bisogno. Del resto, vi confermate uno dei segni di maggior appeal fisico. Quasi scopa. Certo, se proprio dobbiamo dirla tutta, suggeriamo a chi ha una relazione stabile di movimentarla un po', a chi ha relazioni movimentate di stabilizzarsi un po'. Capito? Ho, sì. Tranquillo, no? Eh? Ciò detto vale per il 2013, ma varrà per sempre. Vorremmo attirare la vostra attenzione su questa considerazione di Michel Foucault. Forse oggi l'obiettivo principale non è scoprire che cosa siamo, ma piuttosto di rifiutare quello che siamo. Magari potreste provare a immaginare e a costruire ciò che potreste diventare invece di cercare di scoprire cosa siete, che non sia quello che viene l'anno dell'immaginazione e di no, no, che non sia quello che viene l'anno dell'immaginazione e di una nuova costruzione di sé. Eh, Finisce no, già, no, no, già Non l'ha capita capito, Non l'ha capita <ride> ha Se hai capito Che non l'ha capita Comunque Io ero un del branco Allora però. Cioè io l'avevo detto Aspetta un attimo Fox, Fox. Capiamo, capiamo insieme L'ultima frase Ecco <ride> ho capito Che eri in difficoltà Allora dice così no Perché è una domanda Magari do... potreste provare ad immaginare A costruire ciò Che potreste diventare Invece di cercare Di scoprire cosa siete Questo è un po' no Situation Quindi. E poi dice Che non sia quello che viene L'anno dell'immaginazione di una nuova costruzione di sé Ma Domanda. vabbè l'avevo capito de, de Ma che è portato in italiano <ride> L'anno dell'immaginazione sì, Cioè pesci. costruire un, un sì, una nuova pesci. te Un, un nuovo sì, immaginario sì, sì. Poi lo faccio sì, allora non C'è leva tempo. da questa collana ecco. <ride> Questo Vai. Eh, pesci. pesci Così chiudiamo ecco. il trittico dei segni d'acqua Io, so, tra l'altro, sono pesce ascendente scorpione. quindi, Che paura pacco. che mi fai. infatti, Capito? guarda. Scusa, eh. Allora. Perché per è sassi. <ride> sì, esatto. Allora, se facessimo l'elenco degli ostacoli alla vostra felicità, avremmo bisogno di spazi che non ci sono concessi. Una volta... Scusa, eh, non puoi interrompere. Una volta due tipi francesi fecero un breve elenco degli avversari della felicità. Inserirono gli asciati politici, i militanti tristi, i terroristi della teoria, i burocrati della rivoluzione, i funzionari della verità, i pietosi tecnici del desiderio, gli psicanalisti che registrano ogni segno e ogni sintomo, quelli che vorrebbero conservare l'ordine puro. E infine, l'avversario principale, il fascismo ma non solo quello di hitler e mussolini ma il, il fascismo che ci fa male il potere e desiderare quella stessa cosa che ci domina, che ci domina e ci sfrutta se l'anno che è passato è quello in cui avete rotto tutti gli equilibri raggiunti ben venga, questo che è, che è, che è anno di ricomposizioni e di lotte resistendo alle forme minute del fascismo che, si, che costituiscono la mara tirannia delle nostre vite quotidiane e come sempre tenete bene a mente questo Non immaginate che si debba essere tristi per essere militanti, anche se quello che si combatte è. Abomive, è abominevole. È il legame del desiderio con la realtà a possedere una forza rivoluzionaria, Michel Foucault. Buon desiderio a tutte e tutti. Bello! Mi dispiace che il mio <ride> da, smettile. Comunque, musichetta! Cioè, e comunque poi non sappiamo a tutte le pesci. Tutti. Butn't beat do sisters Sisters They were never such devoted sisters never had to have a chaperone, mm -hmm. no sir. I'm here to keep my eye on her caring sharing every little thing that we are wearing when I says. Whether we stick together the same in the rain or sun Three different faces but in tight places we think and we act as one Those who Riaccoci. Ah, Mi tu piace puoi? questo svinghetto così sorriso. Sì, comunque nei tuoi capelli si vede tutto. Ogni volta che ti metti e togli le, le cuffie. Eh, so. Allora, siamo su Spirito di patata. Questo è il martedì autogestito dal femminista e Lesbica <coughs> che ha ripreso quest'oggi le trasmissioni per questo nuovo anno. Uh, abbiamo l'ospite indiserato che tossisce una disperata. Stiamo leggendo l'oroscopo di Foucault speciale 2013. E abbiamo letto i tre segni d'acqua e quindi per contrapposizione adesso leggiamo i tre segni di fuoco E qual è il fuoco? Ariete, leone okay. e sagittario Vado con l'Ariete Vai Un giorno Jacques Derrida, l'illustre filosofo francese, criticò una lezione L'interpretazione che Michel Foucault dava di un brano di Cartesio A voi sembrerà una cosa da poco, ma queste per i filosofi sono cose più gravi che se ti abbiano offeso la mamma Foucault segnò con seguì con attenzione la lezione di Derrida, si appuntò ogni critica e tornò nel suo studio a riflettere. Scrisse una risposta, feroce e pungente, che aggiunse al suo libro contestato, poi tolse per una buona decina di anni il saluto e la parola a Derrida. Questo per dirvi che... Nel 2013 non mancheranno occasioni per prendere posizione per la vostra ostinata capacità di stringere amicizie e provocare separazioni per amore di verità. Distingere, comunque. Voler cambiare questo aspetto del vostro carattere è come voler trasformare un cappello riccio e ribelle in un discreto capello liscio. Ricordatevi però che le cose, una volta dette, devono rimanere al di fuori di voi, senza turbare la vostra intima serenità. Insegna Foucault... Non dico le cose solo perché le penso, le dico piuttosto perché si autodistruggano, per non doverle più pensare, per essere sicuro che d'ora in poi essi vivranno una vita fuori di me, o moriranno una morte nella quale non dovrò riconoscermi. L'anno che viene è quello delle cose da dire, da mettere fuori perché vivano di vita propria ed è l'anno delle verità che non si trattengono. Ariete, ricordiamo che era l'Ariete. Bello, Bello, tosto eh? direi Bello, l'hai capito? Ci vorresti <ride> fare un breve assuntino? <ride> Devi cambiare <ride> Dai, <ride> io leggo il leone il senso profondo Il cambiamento leone. È difficile fare i bilanci per il segno del leone Forse impossibile Siete così proiettati nel futuro Che venire a patti e riflessioni sul presente È solo un inutile esercizio di stile Cosa lasciate nell'anno che passa? Cosa portate con voi? La risposta è facile. L'amore, in tutte le sue forme, che sia stabile e forte come quello di Filomene e Bauci, o passionale e incerto come quello di Maria Nazionale, è quello che vi portate dietro da sempre. Avete cambiato amici, fidanzati, lavori e città, attraversato giorni facili e pomeriggi lunghi, avete dimenticato, costruito e poi dimenticato ancora, senza mai smettere di ricordare. E a quelli che non capiscono, che non comprendono, che ancora si chiedono perché, c'è una sola risposta da dare. Questa. I rapporti che dobbiamo avere nei confronti di noi stessi non sono di identità. Devono essere piuttosto di differenziazione, di creazione e di innovazione. Rimanere gli stessi è davvero noioso. L'amore non, non è solo il contrario della morte, è anche il contrario della noia. Che duri mille anni oppure un giorno, che l'amore sia tutto e mai noia. E voi sempre gli stessi, sempre innamorati, sempre diversi. Era il leone. Mazza pure il leone, oh. Ci e... può fare un riassuntino? No, invece di farci riassuntino tu leggi l'ultimo segno de, f, di fuoco, che è il, il sa fuego. De fuego, Che è il sagittario. Il sagittario inizia così, proprio prende in giro, diciamo. Secondo me, nemmeno vi siete accorti dell'anno passato e di quello che viene. Gli stanno simpatici, ma... Scommetto che siete così indaffarati a costruire, immaginare, tessere sogni, infrangere amori, che nemmeno ci pensate più di tanto ai riti della soglia. Per voi eh, il capodanno è forse un giorno come l'altro, perché a decidere eh, il rosso sul calendario, a decidere il rosso sul calendario ci pensate da soli. Se dipendesse da voi noi, poveri autori di oroscopi, saremo tutti disoccupati. Che bisogno c'è di leggere il futuro se il futuro è già qui? Vabbè, non lo meritereste, ma poiché siamo professionisti, tre consigli ve li diamo lo stesso. Primo, imparate a chiedere. Secondo, non sottovalutate le conseguenze dell'amore. Citazione. Terzo. Dai, chi sta a citare le conseguenze dell'amore? Chi sta a citare? Dai, finite l'oroscopo! No, Terzo. Il tempo è sempre un dono prezioso. Attenzione a chi lo donate, fate sempre fate sempre che lo meriti. Ricordate, già che ci siamo, che ci sono baci che lasciano cicatrici. Per ogni altra cosa, la risposta per chi non riesce a starvi dietro è sempre la stessa. Non domandatemi chi sono, non chiedetemi di restare sempre lo stesso. Michel Foucault, buon anno in movimento. Comunque il punto è cambiare, cioè... Vabbè, credo poi di poi... Foucault, <ride> <l> oroscopo, dove <ride> la giri, giri, giri. Va bene, vai. vai Comunque il nuovo anno si cambia di solito Non è sempre le stesse cose Tu le hai fatti buoni propositi? Te hai buttati... eh, le hai Le cose alla Hai preso quello di sotto Metti la musica Le hai buttate l'armadio L'armadio tutto L'armadio No, però ho chiamato un'amica mia E io ho chiesto se si veniva a prendere Che Carina Voi ci ritragli Che dolcezza Su un carnaval carnaval proprio Vera, mascheriamoci, dai, <ride> mascheriamoci Dai Mascheriamoci Tanto siamo in Vabbè dai Partiamo col toro Dobbiamo andare veloce Perché ogni volta si fa Il, il oroscopo sono. Qua non si finisce mai Va bene Quindi segni di terra Toro Poi? Chi? Gli altri segni gli di terra? No, non lo fa No Sopriace Sopriace Sopriace No, so <ride> spiace, so altri, no Sono tor toro Vergine e capricorno okay, Ma che non so che sa Io sa li so Vuoi leggerlo so, so, tu Le del <ride> Le toro? So no d'altro Toro E allora non saluteremo col rimpianto l'anno che passa, no, troppe cose che non vanno, governi tecnici e pomeriggi pieni di Barbara D'Urso, crisi economiche e giornalisti lecchini, l'inferno del trasporto pubblico, e poi qui chi è toro a Roma lo sa perfettamente, figli di velino e calciatori, la farfalla di Belen, il fidanzato di Belen, le foto della sorella di Belen, vite consumate nel giro di un giorno, come le storie di amore che si consumano nel peggiore motel. Va bene, non neghiamo che sia un periodo difficile e giustifichiamo la fase di, appar di apparente quiete che avete scelto per dare un tono al vostro ma smarrimento. Ma ora, con i piedi ben saldi, è tempo di ricominciare, perché nell'anno che viene, più che mai, è necessario rimanere assieme, conoscere e aprirsi, camminare a fianco di quelli che mantengono il nostro stesso passo e hanno lo stesso nostro desiderio di bellezza. Cosa fare? Leggete qui Michel Foucault. Occorre aprire la via di una trasformazione no, ecco, a ah, ricominciare Di una metamorfosi che non sia semplicemente individuale Ma abbia un carattere accessibile agli altri Come farlo? Bisogna collegare ogni esperienza personale a una pratica collettiva e un modo di pensare Nell'anno che viene dovete esercitarvi nel gioco difficile della metamorfosi Vabbè, è un pallino fisso Vai con la vergine Era il toro questo Nell'epoca del web, internet, twitter, facebook, siete forse quelli che si trovano più al loro agio. Perché tutto sommato a voi tutta questa velocità non vi ha mai davvero intaccato? Nulla da dire, usate ogni strumento, anche bene, siete curiosi e meticolosi. Eppure, mentre gli altri consumano in velocità, voi avete bisogno di consumare in profondità. Un vecchio manuale di astrologia diceva, il segno della Vergine... Detesta agire con precipitazione, non bisogna imporli di agire in fretta. Termini e scadenze vanno bene solo se programmati. L'anno che è appena trascorso non sempre ha rispettato i vostri tempi e le vostre esigenze, eppure è stato, anche tra tante difficoltà, un anno pieno di molte cose belle. In questo nuovo anno che viene, avete due scelte possibili. Guarda, so, dico io che dice, oh, cambiate? Non è meno morti? Dai, morti, <ride> tempo. La prima <ride> è la più semplice, è quella di adeguarsi al tempo del mondo, alla sua fretta, al suo consumarsi. La seconda è opporre un tempo, <ride> e dei desideri più lenti e più intensi. Su cosa andrete a scegliere non abbiamo dubbi. Scrive Foucault, nel cuore della relazione di potere e a provocarla costantemente c'è la resistenza della volontà, l'intransigenza della libertà. E nessuno, ripeto, nessuno ha più resistenza e intransigenza di voi. Non ho detto cambiate comunque, stavolta. T'ha fregato, t'ha fregato. Eh? T'ha fregato. Sì, tattattattà, invece ciao. E quindi adesso che Qual è l'altro? Capricorno. Capricorno. Senti che io proprio non incrocio. Ciao, nella vita. Nella vita proprio, non so chi siano. Mi si nascondono un po', vabbè. I capricorni, chissà come sono. Non lo so. Quindi, infatti inizia così. Secondo noi, care, cari cari, c'è il rischio che la fine del vecchio anno coincida con l'inizio del nuovo. Troppe cose da sistemare, relazioni complicate e amori ribelli. Chi tra voi è inquieto e desidera tranquillità, chi è tranquillo vorrebbe fuggire dalla quiete. Il problema per chi vi avvicino è come potervi aiutare. Una volta il grande filosofo Michel Foucault si era innamorato di uno studente misterioso. Più che un amore era una vera e propria sbandata per questo tipo di cui conosceva solo il nome e che appariva e scompariva dalla sua vita senza preavviso. Vedendo che soffriva troppo, sulla base di una delle poche cose che conoscevano di questo ragazzo militante di sinistra e lettore di Liberation, gli amici di Foucault pubblicarono un avviso sul quotidiano che diceva più o meno così caro studente deciditi e smettiti di fare male al nostro amico il tipo non si fece più vedere pertanto la storia ci insegna che anche i più grandi sono stati male per, per amore e che solo gli amici ti possono aiutare a patto che riusciate a lasciarvi aiutare per questo nell'anno che viene non dimenticate mai che non importa quale la strada andrete a percorrere ma da chi vi farete e ci farete accompagnare E per l'anno che viene, per favore, solo amori a 5 Stelle. Dai un altro stacchetto musicale. Poi passiamo ai segni di che? Di, di terra? Di Arian. Aria, di terra. terra L'abbiamo appena finita. sapete che buon messo io passei a sola por las calles sacando foto que trasera con un aire extraño que recorrenterá toda la ciudad de fruto y a la vuelta de una esquina me llama suavemente un muchaachito con cara de inocente y aire formalito se ofrece como guía para la ciudad pero, pero... Che orrore però Che orrore bro. La sapevi pure E la ballavi sì, anche E no. la stavi ballando sì, sì. Io ho le prove di caschetto invece Ok Bye. Prove di caschetto sono le 22.56 Questo è Spirito di patata Stiamo leggendo l'oroscopo di Foucault Che si trova sul sito tra l'altro napolimonitor.it Lo diciamo per chi poi se li volesse leggere O comunque scambiare al di là appunto di... Di spirito di patata Ci sono rimasti a leggere Incredibile Quest'anno riusciamo a finire di leggere L'oroscopo di tutti i segni Forse Anche se abbiamo tre minuti soltanto Ma sforremo Mi sembra ovvio E ci sono rimasti segni di aria Quindi Gemelli Vai. Gemelli Bilancia E acquario Io voglio leggere Gemelli, gemelli. Voglio Tu leggere. lo vuoi leggere? Sì Va sì, bene Sì Sì, sì. sì, sì. Chissà perché Mo ce lo devi dire? No vabbè non te lo dico Mo ce lo dici No no Sabba è il segno dei miei genitori gemelli mm. gettiamo alle spalle un anno di merda perdonate la metafora sottile alla fine come prevedibile hanno fatto più danni in Monti e Fornero che i Maia ma dobbiamo dirlo se c'è qualcuno che nonostante tutto ha resistito all'intristimento collettivo quel qualcuno siete voi quando trovate il giusto equilibrio tra leggerezza e la disattenzione restate quanto di meglio ci sia in circolazione per dispensare serenità E avete, dalla vostra, la risorsa che vi salva anche per questo 2013, la curiosità. E a chi pensa che questa non sia una dote preziosa, ecco le parole di Michel Foucault, a introduzione del suo lavoro. Il motivo che mi ha spinto era molto semplice, spero anzi che agli occhi di qualcuno possa apparire sufficiente di per sé. È la curiosità, la sola specie di curiosità, comunque che meriti di essere praticata con una certa ostinazione, Non già quella che cerca di assimilare ciò che, che conviene conoscere, ma quella che consente di smarrire le proprie certezze. A che varrebbe tanto accanimento nel sapere se non dovesse assicurare che l'acquisizione di conoscenze e non, in un certo modo e quanto è possibile, la messa in crisi di colui che conosce? quindi una metamorfosi. Ecco, l'ha capito. <ride> ecco che l'anno che viene sia pieno della vostra curiosità, che trasforma i particolari in paesaggi e che consente di smarrire ogni certezza in cambio di un sorriso. Posso Comunque ti... a lei gli capitano sempre queste domande retoriche, <ride> che non che capisce. <ride> che cioè, se ne accorge troppo tardi. La figura fatate. retorica non l'ha capita <ride> all'elementare, diciamo. diciamo. Eh, vabbè, sì, ma è una domanda diretta, non una figura retorica. Vai. No, la domanda sì, retorica. Sì, sì, sì. <ride> Che è domanda retorica quella che... Una domanda fondo... retorica, sì Dietro, no, la giaccia ah, vabbè. vabbè, fate bra le brave Fate le brave, brave. ci sono rimaste solo due segni Bilancia Bilancia Poco oltre una settimana fa Ho incontrato F Una mia amica, bilancia, che non vedevo da molto Era come se il tempo si fosse fermato Sempre bella, sempre fragile Sempre alle prese con la delicata consistenza Dei problemi dell'amore Non so perché siete sempre allo stesso punto del tempo, sarà che il pianeta dominante è Venere, che il vostro elemento è l'aria, ma qual è il punto di equilibrio che davvero desiderate? Perché certe volte abbiamo l'impressione che quello che più vi interessa non è l'equilibrio, ma questo continua a inseguire un punto di armonia da difendere con le unghie e con i denti. Vorremmo suggerirvi questo per l'anno che viene con le parole del nostro filosofo francese preferito. Affrancatevi dalle vecchie categorie del negativo La legge, il limite, la castrazione, la mancanza, la lacuna Che il pensiero occidentale ha così a lungo sacralizzato Come forma del potere e del modo di accesso alla realtà Preferite quel che è positivo e multiplo La differenza all'uniformità, i flussi alle unità Le concatenazioni mobili ai sistemi Considerate che quel che è produttivo non è sedentario ma nomade E già, a volte il segreto di una ricerca è tutto qui Il giusto equilibrio tra l'amore sedentario e quello nomade Buon anno E poi L'ultimo segno L'aria e anche dell'oroscopo Che abbiamo letto L'ultimo e segno. Sì, segno che leggiamo stasera del... Ah, <ride> e qual è? L'acquario, lo vedi che non stai attento L'acquario ah, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, ci sta L'acquario ah. c'è un sacco di gente che conosco Quindi calma. Ah. calma Leggilo bene allora Allora, cara Chloe, a che non ti so interessa l'acqua? Fortunatamente. A te che non ti interessa l'acquario, però Dimmi. a molte ascoltatrici magari interessano. Certo, quindi, assolutamente. Ecco. Li Le abbiamo letti tutti per quello. Esatto. Allora, penso che in base a entrambe queste definizioni, per voi, acquari, il 2013, potrebbe essere l'anno del genio. Mm. Non fingere di non sapere chi l'ha detto. È quel simpaticone mm. di Bresney, che andare sempre a consultare, credendo che noi non ce ne accorgiamo. <ride> <ride> e non sapete invece quanto siamo gelosi <ride> E già, quello videosinga così Se la cava con una battuta E voi contenti e soddisfatti No, cari e cari, non è così Non è così semplice, perché forse bisognerebbe fare un bilancio più serio dell'anno che è passato, che è stato un anno pieno di limiti, che potrebbe accontentare chiunque, ma non voi, perché vi siete attardati nella separazione, nei distacchi, operazione sempre difficile per voi. Alle volte siete rimasti impigliati nei pensieri grigi del mondo e prigionieri dell'incertezza. Certo, avete letto molti più libri, conosciuto molte più, pers più persone, visto più film, ma non è più il tempo dell'attesa. Tenete a mente. Il sapere non è fatto per comprendere Ma per prendere posizione Michel Foucault Questo vale per tutto A cominciare della vostra vita Non abbiamo tempo per le attese Nell'anno che viene si cambia Capito? Si cambia amore Si cambia. Amore. Ah, ah nell'anno che viene si scambia amore Solo con amore Fiducia solo con fiducia Tiè Tiè, Tiè. Tiè. Questa, comunque, Tiè. Questo vale per tutti per me ah. No ma Perché ma io mentre no. leggevo dei pezzetti Mi accorgevo che lo faceva Tipo sì Oh, la testa che, che un po' si, si fa rispettare. Beh, Poi quando mi hanno detto Eh, leggi l'oroscopo di Bresni Voi due, esisti, sì, sì, sì, sì, sì, sì, bravi, sì, bravi ecco. E te riso anche Io riso, riso sì. perché mi fa ridere Senti, adesso mettiamo forse l'ultima canzone della serata sì. Che è una Caterina Caselli dannata E la metto in onore del mio nuovo taglio di capelli Che mi sono fatta Sì, c'ho il caschetto famoso, c'ho C'ho ciao, C'ho Poi metteremo una webcam la prossima volta Aspetta Mettila però dai Ho già messo Aspetta Dai Eccovi ora una ragazza Che possiamo definire un po' La versione femminile dei Beatles Caterina Caselli Di pace e panzeri Beretta del prete Nessuno mi può giudicare Canta Caterina Caselli Dirige l'orchestra Il maestro Franco Monaldi La verità Mi fa male si va con il movimento e Danca Direttamente dall'orchestra, da io mi sono, mi sono sturata <ride> all'orecchio perché avevo la cuffia eh, ad altissimo volume perché stavamo ballando E', qui, e io, È una discoteca, una discoteca, sì, una discoteca libera Vabbè posso dire una cosa? Eh, dai, dire. Per, per fare fa una citazione eh, Cita Che ne so, c'è chi dice Vediamo, vediamo chi lo indovina Ma Vediamo dai, lo indovina eh. Dai, grandi Ecco, il toto il Toto scommessa anche nel 2013 e e Anche nel 2013 vabbè, Gli aforismi sugli oroscopi Gli aforismi mm -hmm. sugli oroscopi Vediamo, vediamo questo che lo indovina Se, se detta lalla <ride> Che salutiamo da qua Fondamentale Indovina questo Si nasce sempre sotto il segno sbagliato E stare al mondo in, un mon in modo dignitoso Vuol dire correggere giorno per giorno il proprio oroscopo Chi l'ha detto? e dire <ride> oppure posso dire quest'altro il toro entra nella vergine no no, <ride> no, sì, sì, sì. no questo non lo dico perché insomma non me lo fanno dire ti dobbiamo cacciare già mamma mia ti di già da poco se è durata <ride> aspetta questo, questo questo questo questo questo, che piace a Chloe gli uomini sono come gli oroscopi ti dicono sempre quello che devi fare e in genere è sbagliato piace Ma, Non sei piace veramente, vabbè Eeeh, va bene Ti senti questo, ti senti questo basta. Di che segno è? Chi? È eh, così, inizia così, con la domanda La domanda, tipo, capito? Prima. Di che segno è? Sicuramente è un segno d'aria L'aria stanca <ride> Ha una casa ariosa E ha seguito Un'aria di Bach <ride> Niente Vabbè Adesso dovremmo ovviamente Fermare Ovviamente La nostra ospite indesiderata Che verso una certa ora Diventa Incontenibile Sono le Ma 23 Ma è questo, Scusate questo No è Sono le 23 Scusate Questo tutto Oroscopo de... Sentite questa ragazzi. Questa me la potete censurare Dai, sì. Oroscopo de... Un po' scontata eh, Però ci sta Oroscopo del giorno Dai. Vergine Datevi una mossa Bella Vabbè, Vabbè. Il spirito di patata torna fra due martedì, invece l'MFLA vi farà compagnia co ogni, come al solito, da fino a giugno luglio ogni martedì. Dalle 17, 17 alle, 23. alle 23. Se volete iscriverci: MFA se volete chiamarci 06491750 dalle 17 alle 23 del martedì ci trovate in studio Per questo primo martedì del nuovo anno è tutto Noi vi salutiamo L'ultima la... scusa un attimo, vi auguriamo la buonanotte Così, Così Promettiamo no. che la prossima volta non gliela <ride> Scusa, <ride> scusa. In Una cosa su che è che vi piace a voi? No. Oroscopo gay Salvato ti ha voltato le spalle Approfittane Woo! Niente, non ce la può fare È una soglia bellissimo, di camionismo inside Che non bellissimo, riusciremo bellissimo, mai bellissimo, a gran, debbillare Grandi, grandi, grandi Con tutto rispetto per i camionisti ovviamente E le camioniste Vabbè, buonanotte a tutte e tutti Buonanotte Ciao, Ciao, Ciao. buonanotte, buonanotte. Anderossa, the alternative station in Rome, 87.9 FM.